Juldagsmorgonen 2022. En 27-årig man skjuts till döds på en parkeringsplats efter att ha firat jul med sin familj. Mordet i Rinkeby det tror jag skett bara för att de fick möjligheten att komma åt den här personen. Dagarna efter exploderade i trappuppgångar i södra Stockholm. Samtidigt pågår rättegången mot hjärnan bakom Einarkinnattningen. Ja, min klient bestrider att han har skrivit de chattar. Som kan kopplas till en brottslighet som han har åtalat för. Hur hänger allt det här ihop? Petri Krim, den här veckan om hjärnan bakom INA-kidnappningen och våldsspiralen i Stockholm. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Här är Ekot i Rinkeby nordvästra Stockholm har en person hittats allvarligt skadad efter en skottlossning. En har dött efter skottlossningen i närheten av Jordbro pendeltågstation söder om Stockholm. för tre personer ska det ha skadats i en skottlossning tidigare ikväll. Två stora polisinsatser pågår i Stockholm efter två explosioner. Ja, det här året har ju fått en minst sagt dramatisk start eftersom det varit mord, sprängningar och skjutningar nästan varje dag sedan juldagen i Stockholmsområdet. Tre personer har skjutits ihjäl i Rinkeby, Vällingby och Jordbro. Och I det här avsnittet ska vi göra vårt bästa för att försöka skapa en bild av vad som händer och varför. Och konflikterna i gängmiljön har vi sett mycket av de senaste åren, något vi ofta återkommer till i p Krim. Ja, förra året så var det ju det värsta någonsin sett till dödsskjutningar i Sverige. Över 60 personer mördades med skjutvapen. Men det som sticker ut nu är att det är så många sprängningar och skjutningar inom så kort tid i ett begränsat geografiskt område. Och de här områdena... De sticker ju också ut lite. Det är inte de typiska områdena där vi brukar se skjutningar i Stockholm. Vi har pratat med många poliser och boenden i de här områdena de senaste veckorna. och Polisen är väldigt försiktig med att uttala sig eftersom lojaliteten skiftar väldigt snabbt i den här miljön. Eller som poliserna själva beskriver, läget är väldigt dynamiskt. Vi ska såklart också prata om det som har rapporterats mycket om i media, alltså de så kallade einar och att flera kända rappare varit inblandade på olika sätt. Och det här är ju självklart sådana saker som vi också har reagerat på när vi har sett vilka personer som är skrivna på de adresser där det har sprängts eller vilka som har skjutits ihjäl eller också vilka som misstänks för de här brotten. Det spekuleras ju mycket och vi försöker ju skapa en bild om vad det är som egentligen händer. När vi pratar med poliser i olika områden i Stockholm så har de också lagt märke till de här sambanden men nästan alla poängterar att det i första hand rör sig om kriminella i olika nätverk och att det inte bara behöver finnas en förklaring till det som händer. Men det som i alla fall är klarlagt det är ju att den man som sköt sig ihjäl på juldagens morgon i Rinkeby han var den enda som var formellt misstänkt för inblandning i mordet på Einar. Och mordet i Rinkeby det blir också startskottet för den serie av sprängningar och skjutningar som skett runt årsskiftet i Stockholmsområdet. Och Mariela en sak som man inte har läst så mycket om de senaste veckorna det är ju att det pågår en rättegång just nu som handlar om kidnappningen av Einar. Ja, det är faktiskt han som misstänks vara hjärnan bakom kidnappningen som är åtalad. Och det är också något som vi kommer kolla närmare på, om det är en slump att allt det här sker samtidigt. 15 april 2020. Vid ett tiden på natten stoppar polisen en bil i Vårberg i sydvästra Stockholm. I den sitter sex personer, bland dem rapparen Inar och en annan rappare. Personerna i bilen säger att de känner varandra och att de är på väg till en studio. Polisen låter bilen åka efter att ha påpekat att det är för många i den och att en av dem måste ut. Vad polisen inte fattar då är att Einar kidnappats av de andra i bilen och under timmar förnedrats och misshandlats i en lägenhet bara några hundra meter därifrån. Och de vet inte heller att kidnapparna under de närmaste veckorna ska fortsätta utpressa och hota Einar. Nio personer har sedan dess dömts för inblandning i kidnappningen och nu i januari 2023 så står mannen som beskrivs av polisen som hjärnan bakom kidnappningen inför rätta. Vi kallar honom Ivan. Han hade möten med Volvo Han planerade hur de skulle göra bland annat med medottalare. Han var den som såg till alltså bland annat när, när kidnappningen blev av så använde han en annan känd rappare som tog fram så att säga, eller förespeglade att en av de här rapparna de skulle spela in någon musik. Och då skulle de träffas. Och när de träffades då stod Ivan där med sitt anhang. Det här är kriminalinspektören Torsten Alm. Han har lett utredningen om klinapningen av Einar. Och för er som har lyssnat på Petri Krim ett tag så är han nog en bekant röst. Han har ju pratat om det här flera gånger tidigare i Petri Krim. Så vem är då Ivan? Ja, han fyller 40 senare i år. och Han har tidigare av lokalpolisen beskrivits ha en ledande roll inom Dalen-nätverket och bland kriminella i andra områden i sydöstra Stockholm. Enligt polisen håller Dalen-nätverket på med narkotikaförsäljning, våld och utpressning. Ivan, han syns inte ofta på gatan utan styr mer i bakgrunden, säger en polis. Och En annan polis skriver ett PM att Ivan med all sannolikhet förser områdena och nätverken med stora mängder narkotika. Ivan, han säger själv i utredningen att han under de senaste åren främst bott och jobbat i Bulgarien men att han ibland är hemma i Sverige och hälsar på sin familj och vänner. Han är delägare i en transportfirma i Bulgarien. I förundersökningen så finns konversationer och bilder på Ivan när han bland annat syns på bild tillsammans med en rappare som dömdes för delaktighet i kidnappningen av Einar. Och på en annan bild så poserar Ivan och rapparen med vapen på en skjutbana. Och Dalen, det är ju samma område som Einar var ifrån. Ivan beskrivs alltså som den som varit pådrivande i kidnappningen både före, under och efter den. Men trots det så ställdes inte Ivan till svars i den stora Ja, Vi hittade inte honom helt enkelt. När många andra grips i september 2020 då har Ivan dragit till Bulgarien. Han häktas i sin utvaro, han håller sig undan ett tag innan han grips där. Det byråkratiska maskineriet tar sedan sin tid och det dröjer till sommaren 2022 innan han förs till Sverige. Då har alltså redan nio personer dömts för inblandning i kidnappningen. Några av dem har hunnit komma ut. Men i både Tingsrätts- och Hovrättsdomen så beskrivs Ivans drivande roll i kidnappningen, vilket man har kunnat se i de enkroschattar som var en stor del av bevisningen i det målet. Joel Appic är Ivans advokat. Ja, min klient bestrider att han har skrivit de chattar som kan eh, kopplas till en brottslighet som han har åtalat för. Och i de delar eh, som chattarna så att säga, ger stöd för eh, det som han har för så är det ofta som det saknas stödbevisning. Och då är det försvarets inställning att åtalet ska ogillas alldeles oavsett vem det är som har hållit i telefonen. som liksom att det saknas stöd. Men åklagaren och Torsten Alm har en annan bild. Förutom den enkrobevisning som finns mot Ivan menar de att det finns mycket annat som tyder på att han varit drivande i planeringen och genomförandet av kidnappningen. Redan i februari 2020, två månader innan kidnappningen, så stoppas Ivan i ett garage på Södermalm i Stockholm tillsammans med två andra. De har skyddsvästar och rånaluver på sig och polisen skriver att de beter sig misstänkt. När de konfronteras så ramlar en kofot ut ur en enas ryggsäck. De hittade på en av de här killarna en instruktionsbok för en sån här GPS-tracker av ett visst märke. Men de hittade inga mer. inga rakot, inga vapen eller någonting- så de fick gå. Men polisen kollar bilarna i garaget- för säkerhets skull, berättar Torsten Alm. Då hittar de en bil- som då var den firmabil som Einar hade. Som hade väldigt mycket- hand- och handskavtryck- på motorhuv och vid hjulhusen. På bilen. Så de skrev ett PM- de, de dokumenterade det här. Då, för att, vi gör det för att- ja. Det är bra att ha. Och det här pm kommer bli viktigt för polisen för när Einar några veckor senare stoppas av polisen i sin bil berättar han att han upptäckte en GPS-puck under sin bil. Han visar ett foto av den för polisen. Men han hade ju trott att den tillhörde polisen så han hade slängt den. GPS-pucken på bilden som Einar visar är av exakt samma märke som den instruktionsboken som Ivan och de andra hade i garaget. Ivans advokat, Joel Appitsch, vill inte gå in på hur de ser på kontrollen i garaget eftersom man inte kommit dit än i den pågående rättegången. Och jag kan inte just nu uttala mig om försvarets syn på den bevisning som har presenterats då till stöd för påståendet och till stöd för enkrochettarna. Utan det är nästan en fråga som jag får be att få återkomma till när vi har kommit så långt i processen att, att den frågan hanteras. Enligt utredan Torsten Alm är alltså Ivan med och planerar och driver på kidnappningen tillsammans med Vårbinätverkets ledare. Både den gången några veckor innan då det misslyckades och den gång det faktiskt sker 14 april 2020. I Enklochattarna kan man läsa att Ivan är en av dem som fotograferar förnedringen och det är de bilder som man sedan hotar att sprida om inte Einar betalar 3 miljoner. Men Einar betalar inte. Och då började de hota och försökte få kontakt med honom, det fick de inte. Det var ju då de började säga att de skulle sätta bomber på hans föräldrars bostäder och hans syskons bostäder och de införskaffade ju då, vet vi, två bomber. Och enligt utredarna så är Ivan en av dem som skaffar fram en bomb. Och då använder han sig av den här informationen som han har fått genom den där GPS-pucken som han tidigare satte på Inars bil för att få fram adresser till hans släktingar. I och med att de, när de hade enkro så hade de haft det i flera år. Och de ansåg att det var så säkert så i och med att polisen aldrig skulle få se det här så de dokumenterade allting de använder det som Facebook och Instagram så när han beställde en bomb ja då fotar han när bomben tillverkas att man eh, han ser hur en kille står och monterar ihop den här mobilbomben då som det är. och han beskriver det och sen så när det är klar ja då fotar han den och skickar den vidare till vår begårdsnätverkets ledare bomben är klar och sen så ska han åka iväg för att effektuera den här sprängningen i Nacka, men den kvällen är polisen där av annan orsak. Och de stoppar honom några gånger, och då avbryter ja, de den delen också. Och om det nu är Ivan som ligger bakom kidnappningen, vad är det egentligen han har emot Einar? Torsten Alm igen? Det är någonting vi inte har tyckt är klart för oss. Dels har vi ju då Ivan som inte säger någonting, eller rättare sagt, ingen av dem. I den här utredningen sa någonting. Ivan var alltså inte med när de andra inblandade i kidnappningen häktades och åtalades. Så det dröjer alltså till sommaren 2022 tills Torsten Alm och hans kollegor får veta hur Ivan ställer sig till misstankarna. Men Ivan säger ingenting. Einar var ju aldrig inne på förhör. Han kom aldrig på förhör. Han medverkade överhuvudtaget inte i utredningen. Han var inte med på några av rättegångarna. Tingsrätten var utomlands och i hovrätten så var han mördad. Ivans advokat Joel Appich håller med om att det skrivs saker i chattarna med koppling till kidnappningen och narkotikabrottslighet. Däremot tycker han inte att det är bevisat att det är just Ivan som haft den här enkrotelefonen när brotten begåtts, så alltså att det är Ivan som ska ha skrivit de här sakerna. I det här målet så är det lite enklare än vanligt därför att det finns en samsyn mellan åklagaren och försvararen angående flera av, av de viktiga frågorna i målet åklagarna har påstått att eh, min huvudman då är, är brukare av ett enkroalias så det har min huvudman medgat att han är, det vill säga att han har använt det här aliaset. Eh, min huvudman har uppgett att det har varit flera brukare till det här aliaset och det är också en slutsats som åklagarna har gjort i sin, i sin brukaranalys eh, och det innebär att... Eh, det är många frågor i målet som så att säga, är ostridiga men den frågan som vi ställer till tingsrätten och som vi vill att, att domstolen ska pröva det är om åklagaren har förmått att bevisa att det är min huvudman som håller i telefonen vid just de tillfällen som det skrivs chattar som är kopplade till den här åtalade brottsligheten eller om det kan vara någon av de andra brukarna som, som har telefonen just då. Torsten Alm, i sin tur, han understryker att de kontrollerat allt i enkrum med andra uppgifter. Som det där polis pm när Ivan stoppades i garaget. Eller som är det PM-et från timmarna efter att Einar förnedrats i lägenheten i Vårberg och Ivan och han stoppas tillsammans i en bil. Då ska ju de åka och hämta med guld och vapen från Einar. Och då åker de iväg i en bil och eh, den stoppas av polisen som är på plats av en annan orsak. Så de identifierar ju allihopa som sitter i den här bilen, Einar, Ivar och de andra. Men då vet vi ju som sagt inte om att kidnappningen är genomförd eller att Einar faktiskt då är kidnappad. Vi sa ju nyss att Ivan och hans har beskrivits som drivande i kidnappningen av Einar i domarna mot Vårby nätverket. Och det här är ju något som Ivans advokat Joel Appich inte tycker är så lämpligt. Det är klart att det är problematiskt när det finns tidigare domar som... Eh, utan att en person som har fått uttala sig om misstanken, så att säga, uttalar sig om eller dra slutsatser kring, kring brottslighet som nu ska prövas. Men, men jag är övertygad om att tingsrätten kommer att lyfta blicken och, och göra en självständig bedömning av, av den bevisning som finns och, och att den bedömningen kommer att vara helt fri från hovrättens skrivningar i det tidigare målet. Rättegången mot Ivan började i december 2022 och förutom brotten mot Einar så är han åtalad för andra grova brott och själva kidnappningen har man inte börjat behandla än. Men samtidigt som rättegången pågår så började skjutas och sprängas på flera olika platser runt om i Stockholm under jul och nyår. Här är Ekot i Rinkeby nordvästra Stockholm har en person hittats allvarligt skadad efter en skottlossning. Han har förts till sjukhus med ambulans. Det börjar på juldagens morgon då en 27-årig kille skjuts ihjäl på en parkering i Rinkeby. Och det här är en kille som vi har pratat om flera gånger i Petrikrim. Han har varit kopplad till dödspatrullen och han var med den där kvällen i oktober 2021 när Einar mördades i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Och den här 27-åringen, han var också delgiven misstanke om medhjälp till mord i utredningen om mordet på Einar. Han var skärligen misstänkt, alltså den lägre misstankegraden och man hade inte tillräckligt med bevisning för att begära honom häktad. Och så här sa Marina Kirakova som var åklagare i fallet då. Jag bedömde att misstanken varit så pass svag att eh, tvångsmedel inte skulle användas. Och nu efter att 27-åringen mördats i Rinkeby säger de som utreder Einar modet att han avskrivits från utredningen. Alltså att man inte fortsätter utreda hans eventuella inblandning för man hade helt enkelt inte mer på honom i nuläget. Man säger också att de senaste händelserna i Stockholmsområdet inte påverkar förundersökningen på något sätt- och ingen annan har ju heller delgivits misstanke om brott i den här utredningen om mordet på Einar. Den nya åklagaren Lukas Eriksson han har sagt till DN att det inte har skett några genombrott i utredningen om mordet på Einar och han ser inte framför sig att det kommer ske några heller. Och i en intervju med Expressen så förnekade 27-åringen också inblandning i mordet på Einar. Den mördade 27-åringen själv har rappat en del, släppt lite musik och är dömd för grov våldtäkt, grovt vapenbrott med mera. Och det har funnits en stark hotbind mot honom under en längre tid och det har han själv pratat om i den här Expressen-intervjun. Om när vi pratar med personer som har haft koll på honom ett tag så säger många att det varit en tidsfråga innan något sånt här skulle hända. Till exempel stoppades han i Rinkeby bara några veckor innan mordet då hade han skyddsväst på sig och en annan polis berättade att 27-åringen satt i en polisbil för några år sedan och sa att det var det enda stället som han kände sig trygg på. Och i sociala medier så är tonen efter mordet på 27-åringen i Rinkeby rå och hånfull. En rappare lägger ut saker som tolkas som en förolämpning mot den mördade mannen. Och när vi spelar in det här avsnittet så är ingen gripen för mordet på juldagsmorgonen. Räddningstjänst har larmats till Enskededalen i södra Stockholm efter larm om en explosion. Larmet kom halv elva på tisdagskvällen av en granne som hörde en kraftig smäll. Bara två dagar efter att 27-åringen i Rinkeby mördas sprängs det i dalen. På den här adressen är en 22-årig kille skriven. Han är välkänd av polis i området som menar att han tillhör det kriminella dalenätverket som vi varit inne på tidigare. Han har dömts för bland annat försök till utpressning och narkotikabrott. Och under 2022 så var han häktad för ett mord i Farsta 2021. Men han släpptes i juni och är inte längre misstänkt för det mordet. Och även den här killen har förekommit i utredningen efter mordet på Einar. Enligt våra uppgifter är han en av dem som man har tittat på men han har inte delgivit någon misstanke om brott där. Och den här 22-åringen, han är också en av de andra två personerna som var med Ivan där i garaget 2020 när de satte GPS-pucken på Einars bil. Men han har inte varit misstänkt för något brott i kidnappningsfallet. Och 22-åringen, han var inte hemma när det sprängdes i trappuppgången. Han ska vara utomlands. Under dagarna som följer sprängs det på flera adresser längs tunnelbanans gröna linjer söderut i Stockholm. Och på nyårsaftonsmorgon, ja då exploderade en trappuppgång i ett höghus i Rågsved. Här är en känd rappare skriven och han är en av de nio personer som redan är dömda för inblandning i kidnappningen av Einar. Han har nu avtjänat sitt straff och vi har varit i kontakt med den här rapparen. Men han vill inte bli intervjuad, varken om kidnappningen eller om sprängningen. Och enligt flera källor så befinner sig inte heller den här personen i Stockholm just nu. Så här är det då en slump att sprängningarna och mordet riktas mot personer som kopplats ihop med brotten mot Einar, kriminalinspektören Torsten Alm. Ja, jag tror inte att det är en slump men jag har ju inte jobbat i någon av de här utredningarna så jag vet inte vad de helt enkelt har att gå på. Men det ligger väl nära till hans att det har med någon av de här sakerna att göra för det är ju folk som jag förstår på båda sidor som är drabbade. Både de som skulle ha utfört kidnappning eller delaktighet i mordet och på andra sidan alltså det man, vi populärt kallar för tillbaka kaka hem. Advokaten Joel Appich har tidigare försvarat en av dem som nu blivit utsatt för en sprängning och som kopplats ihop med brotten mot Einar. Det är ju en, en möjligen ny omständighet att det, det förutom de vanliga brottsbekämpande myndigheterna också finns en sorts folkdomstol på på forum på internet och där, där folk blir eh, uthängda såsom varandes eh, mördare eller eh, gängmedlemmar eh, ofta på väldigt eh, svag grund så att säga och den typen av, av eh, folkdomstol riskerar såklart både att blåsa upp konfliktnivån men också att, att eh, eh, försätta personer i en... en i väldigt farliga situationer så att säga. Men om det nu är en händ efter mordet på Einar varför sker den just nu, mer än ett år senare och samtidigt som rättegången mot Ivan den misstänkta hjärnan bakom kidnappningen pågår? Ja, Torsten Alm, han tror inte att det egentligen har med rättegången mot Ivan att göra. Istället ser han en ganska enkel och praktisk förklaring. Många gånger är ju att mord och sprängningar sker för att de har möjligheten och att de vet att den här personen som de är ute efter finns på den här adressen. Jag menar mordet i Rinkeby, det tror jag skett bara för att de fick möjligheten att komma åt den här personen. Sprängningarna kan ju vara att de har hört eller tror sig veta att personen de är ute efter är hemma. Och jag menar, det är ändå jul. Många vill ju umgås med släkt och vänner. Det är ju även kriminella. Och vi ska säga det också att ingen av de här sprängningarna som skett i Söderort i Stockholm har skett mot Ivans folkbokföringsadress. Även om en av dem varit på samma gata. Flera poliser som vi pratat med säger att man inte ska stirra sig blind på kopplingen mellan mordet på Einar och sprängningarna. Eftersom de som tros vara måltavlorna är välkända i den kriminella miljön där det pågår olika konflikter. Så helt andra motiv kan ju såklart ligga bakom också. Einar själv, han sägs ju inte ha tillhört något speciellt gäng. Så vem eller vilka som då kan ligga bakom de här sprängningarna och mordet i Rinkeby för att hämnas brotten mot Einar? Ja, det är svårt att veta. Torsten Alm, han understryker återigen att han inte jobbar med någon av de här förundersökningarna efter jul- och nyårshändelserna, men han säger så här. Det jag vet är att när vi höll på med einar kidnappningen så var det ju Svårigheten för oss och det är väl likadant till mordutredningen och de andra att han, vi fick ju aldrig chans att prata med Hans föräldrar pratade vi med men de hade ju inte så stor koll på vilka han umgicks med mot och mycket. Polisen har inte heller lyckats förstå exakt varför Ivan eller de andra ville kidnappa honom och utsätta honom för utpressning. Han bodde i Dalen, eller var i Dalen när han slog igenom. Han kom i någon sorts konflikt med Dalen som jag kan se det. Kanske beroende på det här att han gick till ett annat skitbolag. Och de ville därefter då ha betalt av honom. För de tyckte att han hade svikit dem då, deras värderingar och de personerna. Mm, det hände ju flera sprängningar och mord i Stockholm under de där veckorna. På nyårsaftonskvällen så sköts en kille till döds- och två andra skadades utanför McDonalds i Vällingby- Ja, och en port sprängdes till ett höghus i Grimsta i nordvästra Stockholm där en mycket känd rappare är skriven och för den blev en annan känd rappare misstänkt. Han är nu helt friad från misstankarna och har efter det gått ut på sociala medier och skrivit att han aldrig haft någon konflikt med den rappare vars port sprängdes och att de två inte har någonting emot varandra. Ja, och den rappare vars port sprängdes. Han kommenterade ju det här inlägget med en sån här hundra emoji. Så det verkar ju verkligen inte finnas några hard feelings där. Och de här två rapparna är precis som de andra troliga måltavlorna eller misstänkta för de olika händelserna kända av polisen sen tidigare. Och när det kommer till de aktuella rapparna så är ju våld och kriminalitet något som ofta hörs i deras texter. Och vi ska ju verkligen också poängtera att med svensk rapp så klumpar vi inte ihop allt till Men de senaste åren så kan man se att samhällsutvecklingen med till exempel fler dödsskjutningar också har märkts i musiken. Peter Hallén är musikjournalist och programledare på P3 Dingata. Någonting som jag uh, har märkt när det gäller låttexter i ett lite längre perspektiv, om vi pratar ändå liksom, några år tillbaka inom svensk rap, så upplever jag det som att man antyder saker i låttexter idag på ett sätt som inte skedde förr. Jag vill inte säga att det aldrig hände förr, men jag skulle ändå säga att det är uh, en, en ny utveckling. I takt med att brottsligheten blivit grövre har rapptexterna också blivit hårdare, tycker Peter Hallén. Rap är en genre som alltid har skapats först och främst eh, på platser och i miljöer präglade av fattigdom. Och det är ju också där vi ser att det här våldet är som värst. Eh, så att de här sakerna går liksom inte riktigt att koppla ifrån varandra än... En förgrävning av brottsligheten och ett ökat våld, ett ökat lidande, det är också någonting som vi ser ett uttryck för i texterna och i musiken. Och det här höga tonläget, ja, det märks också tydligt i sociala medier och på andra forum. Just på grund av att det finns ett så otroligt stort intresse kring kopplingar mellan verkliga brottsfall, påstådda eller verkliga konflikter mellan olika personer eh, som har olika kopplingar till vad artister gör och artisters liv och i vissa fall eh, vad artister själva är inblandade i. Just för att det finns ett så stort in intresse kring alla de här sakerna så har det vuxit upp som liksom, nästan som en egen mediasfär där det finns flertalet sociala medier konton på olika sociala medieplattformar, många kanaler på Youtube och även mer, ska man säga, traditionella internetforum som eh, trådar på flashbackforumet och så vidare. Där det sker väldigt mycket spekulationer, diskussioner och, och ryktespridning informationsspridning, nyhetsspridning kring just kopplingar mellan olika kriminella händelser, kriminella konflikter och artister. Och det här är ju någonting som liksom artisterna själva är en del av på vissa sätt men också måste förhålla sig till. Så att vad en artist gör på sociala medier idag får ju liksom ekon på väldigt många fler ställen in, eh, –på sociala medier. rap används också som ett sätt– –att visa vilken sida eller gäng man tillhör. Det har vi sett exempel på flera gånger– –under de senaste åren. Och man hyllar ibland de som mördats– och i en låt som de två rappare som dömdes för inblandning i kidnappningen av Einar där görs en shoutout till Ivan, alltså den snart 40-åriga man som beskrivs som hjärnan bakom kidnappningen och som just nu är i rättegång. Vi har sökt rapparna som vi pratat om i det här avsnittet och bara en av dem har svarat och han har inte velat medverka. Och just det att man inte medverkar i särskilt många intervjuer är vanligt säger musikjournalisten Peter Hallén. Jag skulle säga att det är väldigt vanligt i genren att använda just musiken och texterna som sätt –att kommunicera med sina lyssnare och med omvärlden. Det är inte bara så, vi ser vissa undantag– –men oftast är det så att de här artisterna väljer just sin egen musik– –och på vissa sätt sina egna sociala medier– –som sin främ sitt främsta sätt att kommunicera kring vad som händer i deras liv. Det vanligare är vanligare att man tar upp såna här saker i sina texter– –än att man till exempel ställer upp på en stor intervju. eller så. Och det här blir ju tydligt i Einars texter till exempel– man märkte ju i Einars texter mot slutet av hans karriär och ju då eventuellt hans liv att det blev en, en ton som blev allt hårdare. Han några gånger i sina texter så adresserade han ju det som hade hänt kring kidnappningen och så vidare och där där var han väldigt dubbel. Han dels liksom, eh, pratade om eh, hur dåligt han mådde, han pratade om liksom, sina tankar på döden och sin psykiska ohälsa. Men han var också väldigt, väldigt konfrontativ i många texter, ibland i samma texter och i samma vers, eh, där han liksom, eh, riktade rena hot mot de som han eh, höll ansvariga för det som hade hänt honom. Och som vi berättat tidigare... Einar pratade ju aldrig med polisen om kidnappningen. Men han la själv ut en film på sociala medier där han sa att han mår bra och att alla kan bli kidnappade. Och till rättegången så kom han ju aldrig heller för att berätta om det som han varit med om. Och på grund av det här så var det just Einars raptexter som åklagaren använde i sin slutplädering för att visa att Einar faktiskt ansåg sig ha varit utsatt för ett brott. I Einars låt Unge med extra energi så sjunger han ju om att man Lurade mig fint och allt fick vara chill Och senare i texten så är det ju också Att han säger att Om man klarar något sånt här så är man långt ifrån En fjant Lurade mig fint och fick allt att vara chill Sen när jag kom dit de hade ordnat upp allting att de hatar på en vänner De hatar att se i inte så gränder Har mer än de och alla deras vänner Sen de catchar min läkare Och det som händer, bror det händer Och alla som snackar skit, ni vet själva att jag är man Om man klarar något sånt där är man långt ifrån och låten sätter dem på plats. Den har ju verkligen tolkats som att han vill slå tillbaka mot kidnapparna. Och där är det ju ganska mörka rader som han sjunger. Eh, till exempel att vakna varje dag och tänka när tar det slut? Det där är upp till Gud. Och senare i texten också: Jononon ville se mig dödad, men Shonon, han var min vän en gång. Ja, uh, det fucking knas. Du trodde ju att det kul att vakna upp varje dag. Tänkandet tar det slut, det finns inte något svar. Det där, du är upp till Gud, men en sak där är klar. Det finns inte någon tur, Ay. mera para. Jag lovar mera vänner kom till saker börja hetta. Då tror mig, de alla vänder dem. Och vill de bända oss, tro mig vi bränner dem. och vi ser mig dödad, men Jononon var min vän en gång. Och om jul- och nyårsveckornas händelser kommer speglas i rapparnas texter får vi väl se i framtiden. Likaså om Ivan faktiskt kommer dömas som hjärnan bakom kidnappningen av Einar. Den rättegången pågår ju nu och där kommer dom senare i vår. Flera personer är misstänkta för händelserna under jul- och nyårsveckorna. Till exempel är en 16-åring häktad på sannolika skäl misstänkt för medhjälp för mordet på nyårsafton i Vällingby nordvästra Stockholm. Han förnekar brott och liksom han är alla de andra misstänkta för sprängningar och skottlossningar under de här veckorna mycket unga. Den yngsta är bara 14 år. Och hur allt det här som vi pratat om i det här avsnittet hänger ihop är än så länge oklart. Inga av dem som vi pratat med slår fast att motivet till händelserna i Söderort enbart skulle vara en hämnd för mordet på Einar- men en polis som vi snackat med, han säger att en teori skulle kunna vara att mordet däremot kan fungera som motivation för yngre personer att faktiskt utföra en skjutning eller ett sprängdåd. Advokaten Joel Appich har ingen av dem som nu misstänks för de senaste sprängningarna eller skjutningarna som klient. Men han har, liksom många andra, reagerat på hur unga de misstänkta gärningspersonerna är. Det ser jag som ett trendbrott. Jag låter det vara osagt om, om det finns en koppling till att man nyligen slopade eh, ungdomsreduktionen, alltså straffrabatten för personer mellan 18 och 21. Men jag bara konstaterar att det numera eh, är eh, väldigt unga personer som eh, tar de stora riskerna i samband med den här brottsligheten och det är också de som, som blir frihetsberövade nu. Och det var i januari förra året som den så kallade straffrabatten för unga som begått grova brott avskaffades. Tidigare kunde unga personer till exempel inte dömas till livstidsfängelse. Och under förra året så blev till exempel killen som mördade två lärare på Malmö Latinskola den första 18-åringen att dömas till livstidsfängelse. Och inför att straffrabatten togs bort så varnade många kriminologer, poliser och andra experter för att det här skulle leda till att allt yngre personer skulle begå grova brott. Och att det också skulle göra att äldre kriminella utnyttjar fler yngre för att utföra till exempel skjutningar och sprängningar. Du har lyssnat på Petri Krim om hjärnan bakom Einar kidnappningen och våldsspiralen i Stockholm. Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reporter var Jennifer Ahlbom. Och vet du något om sprängningarna eller skjutningarna som skett den senaste tiden- eller vill tipsa om något annat så hör av dig till oss på p eller på 073 461 2915 och där når oss också på signal-